Tu? Tu? Jo, jo pensava parlar una mica en, també a, a veure, en alguna cosa que també hi vaig parlar ahir que era el caràcter intrínsec i autoritari de l'Estat i de o la societat s'organitza per mitjà de l'Estat o no o amb el nou estat i que hi ha dues maneres d'enfocar també l'organització social i tu on estàs eh, parlant de crear un estat, en aquest cas, en el cas és concret d'un futur estat català, República Catalana, estàs donant per suposat un seguit de fets que potser tampoc hi entren a l'incurscient col·lectiu de les persones, però que hi són. I bé havia agafat una frase que m'ha semblat bastant contundent de l'Assemblea Nacional de Catalunya d'en professor Alexandre Calvo, que és professor de, la, de relacions internacionals de la Universitat Europea. I aquest senyor deia que aquesta frase aquesta frase la està penjada amb el bloc d'Assemblea Nacional de Catalunya amb data 16 de, de febrer del 2013. Podeu consultar-la. I diu lo següent. Desenganyem-nos per definició. Un estat és un exercici perquè la llibertat té un preu, i el preu és l'exèrcit. Aquesta persona està ficada dins de la plataforma assemblea que vol crear un futurible Eixèrcit català, català. A mi la frase em sembla de lo més content que he llegit eh, des de fa molt de temps, no? però no ho dir-la. Desenganyem-nos per definició, un estat és un exèrcit Clar, estem suposant, o sigui, estem donant aquí la veu primordial de l'Estat a la violència, a la violència institucionalitzada, és a dir, que eh, la coacció, que la coacció sempre existeix, ja no es fa per mitjans de diàleg, sinó que es fa per mitjans d'imposició i d'imposició de formes. A veure, suposo que els essers humans sempre tenim una predisposició a la violència, igual que tenim una predisposició amb el que és l'empatia. El que és molt greu és la institucionalització i estatalització d'aquesta violència i donar-li un estatus que quedi reflectit amb en amb amb un, un futur estat. I crec que a vegades els discursos es poden guarnir de moltíssimes maneres i de moltíssimes eh, doncs això posar lis molt d'envoltany de molts colors perquè semblin molt atractius, és com si tu agafes una pastilla que és amarga i li poses una miqueta de sucre per sobre per endulcular-la però si anem a la raó prosquem una mica i ens mengem la primera capa de sucre ens hi trobem amb això amb l'essència del que veritablement és un estat. Llavors M'agradaria haver debatut tot això amb persones que s'hi consideren llibertàries, que pertanyen als col·lectius llibertaris de l'ESCU, o que estan dins de negres tempestes, o de posicionaments que millor estan en altres col·lectius que es consideren llibertaris però que aposten per la independència, per veure com cada bar resolta aquesta contradicció, que per mi ja no és una contradicció, és una cosa totalment antagònica i irreconciliable, que és el tema de la institucionalització de la, de la violència, que ja no és només la qüestió d'una gent, d'una policia, sinó també estem parlant d'un tema de presons i d'un seguit de mesures coactives que van per part d'un estat cap a la població. Llavors, bueno, el tema anava una miqueta per aquí, per intentar entendre també, perquè es busqués ja no una confrontació amb gent de l'Scub o de Negres Tempestes, sinó per veure un debat i veure com, inclús a l'Assemblea Nacional de Catalunya conec amb una persona que es considera llibertària, com pot conviure, amb una qüestió tan antagònica amb el moviment anarquista com és la creació d'una organització armada que no deixa de que és un exèrcit una organització armada un terrorisme d'estat no que ens bueno, està bombardejant una població civil se bombardeix una població civil i doncs poden haver-hi els mateixos números de molts o molts més que quan hi ha, millor un atemptat terrorista. I bé, eh, també estàvem parlant dins de la mateixa pàgina web del caràcter, eh, del tema de la, de que, de la pertinença d'aquest futur exèrcit català dins del que seria l'estructura orgànica de l'OTAN, eh, o sigui que aquest exèrcit quedaria sumís dins de un moviment que, a més a més, és totalment imperialista, eh, dirigit pels nord-americans, en el <coughs> cas, que són els que porten la veu cantant, i com, a més a més, això doncs, ho podien també veure dins d'una òptica també internacionalista i de coses que se suposa que l'escut també defensen. No? I veure, una mica anava el tema per aquí el tema de la violència i del que veritablement és un estat que moltes vegades s'utilitza doncs, el que és el tema més passional, més emotiu, de la senyera, de la identitat nacional, etc etc però no t'acabes d'adonar veritablement del que s'està fent fins que no veus els serveis, no? els serveis grisos que estan darrere de tota aquesta de tota aquesta història que és el procés independentista i el procés de la creació d'un futur estat que no deixa de ser la creació d'un doncs d'un altre mecanisme de repressió que de fet a Catalunya ja, o sigui la Generalitat de Catalunya ja té microexèrcit no? ja tenim els Mossos d'Esquadra tenen helicòpters, tenen lanxes tenen tot un seguit d'efectius que són efectius totalment militaritzats el que volen i ja sabem el que han fet els Mossos d'Esquadra o sigui, tots hem corregut davant dels Mossos d'Esquadra i hem sentit les seves pilotes de goma I ara el que volen és refinar aquest mecanisme de, de repressió jo la contradicció que hi veig és aquesta des d'òptiques es poden defensar doncs, mecanismes que són autoritaris, i per mi és un gran antagonisme. Un poca cosa més, és el que m'ho volia dir. Un mm moment, quan dius de, uh, que volen uh, la independència, vols dir la independència d'estat, eh? Sí, sí. Que estan... parlo de... són col·lectius que estan a favor de la independència d'estat. La independència estatalista, sí, sí. Estic parlant des del punt de vista de l'ANS. La sí, sí, sí. sí, sí i és un debat que volies obrir aquí no està guarda encara no. Jo he deixat caure més o menys el que tenia pensat i que podria generar una mica de debat amb aquests col·lectius com ara l'Scup que, estan, bueno, que a part de presentar-se a les eleccions estan obertament pactant actualment amb Conversions i Unió per portar això Us sembla que, que seguim amb allò i després entrem en tots els temes que es toqui, o no? preferiu fer però no, amb... és no? no? vale. animada ara, també, però. Eh? Sí. molt Aix que has tocat una qüestió molt concreta, crec que, que això anirà molt bé per hòbil davant, no? Perquè si sí, jo ara volia com explicar tot la plataforma, però veig que és molt més important igual tocar una idea i una idea que veniam eh parlant amb en Fèlix vendes veniam cap aquí, no? I crec que és molt fonamental, que és eh, al llarg de la història d'alguna manera hi ha hagut mm, i ahir també en David Algarra va posar molt de manifest això no? eh, hi ha hagut una el, el, mm, hi ha una ocultació molt gran de la història però hi ha hagut una tendència per l'autonomia i una tendència per l'economia, no? o sigui una de les coses que estudiàvem en els grups d'estudi de, de democràcia inclusiva era això, no? De que eh, el poble, tot si podem tenir aquesta generalització, s'ha resistit a les imposicions de les èlits d'unitat de les democràtiques feudals, estatals, econòmiques... Hi ha hagut un poble actiu i lluitador separat de les institucions i que ha resistit doncs, això al tancament de terres comunals, a l'anulació de de les seves institucions populars de Consell Obert que ahir també vam estar parlant amb en David no? una, una història que ens han explicat clar, és una història totalment manipulada per el, pel poder escrita pels per, per poderosos i, i en, la, en la història que sabem doncs no, el poble no té cap és com si no existís realment, jo ahir després de sentir la xerrada amb en David doncs, la sensació que tenia era aquesta no? tot això o sigui, totalment borrat pel mapa no? no. I, i en aquesta lluita doncs es presenta el liberalisme la, des de la fundació de l'estamnació de fa 200 anys aquesta lluita és obviada no? es diu que hi ha hagut eh, es presenta la història com un procés evolutiu a cada vegada més progrés cada vegada més llibertat no? es diu que l'edat mitjana i la, les èpoques preestatals eh, preliberals eren un un caos, una, una, una, una, que hi havia una opressió fatal sobre la gent, que no hi havia autonomia, que no hi havia. Clar, tot això és, és una mentida molt gran, no? és el mite fundacional del de, mite fundacional en què es basa la nostra societat. No? I llavors veure, veure la història així com en aquests termes de, de lluita entre l'autonomia i la termnomia. Crec que és una de les coses molt interessants queia que teníem amb l'anàlisi de la democràcia inclusiva i això ho lligo d'una manera amb l'actualitat. No? avui hem estat a anèlics de Sant Antoni de la Vilamajor. I ell m'ha preguntat no? em diu, he vist un cartell així molt institucional diem de, eh, que posava Sant Antoni de Vilamajor municipi eh, adherit al municipi per la Idependència,piheritherit sí. a l'Associació de, de Municipis per la Independència. No? i d'alguna manera hem estat reflexionant sobre què ha passat no? o sigui, un dels perills que assenyalem des de la plataforma d'alguna manera perills que, que no és un perill, és una realitat no? és que tot aquest procés d'alguna manera que ja està ven respecte a identificar la independència i l'autodeterminació del poble amb un estat o sigui el que s'està fent és el poble o sigui, ja no d'alguna manera ja no existia però és que ara ja, ja és Uh, si existia, està identificat amb l'Estat no? llavors l'Estat em refereixo amb l'Ajuntament perquè o sigui, amb, amb, amb l'Estat amb tots els seus nivells no? De, o sigui, ara ja la gent entén que uh, això, que l'Ajuntament és el mateix que, que el poble no? exemple, o que o tot aquest procés independentista el que està fent d'alguna manera és crear una adhesió més gran a les institucions. Una cosa que vam parlar ahir també, que en Blay va assenyalar molt molt encertadament, és que d'alguna manera arrel del 15M no? i una mica prèviament també s'havia fet una crítica molt... O sigui, una de les grans virtuts d'alguna manera del 15M, a part de fer que molta gent es polititzés i es trobés i això una de les claus del 15M era la impugnació de, dels partits polítics i de la representativitat no? de dient doncs, frases com eh, ningú ens representa el sistema és el problema i la solució és la revolució, o si sigui, hi havia una clara impugnació de, de la política institucional i de l'Estat i els partits polítics havien perdut molta legitimitat no? llavors, d'alguna manera el que està passant ara jo crec que amb aquest procés és que una part de la, del descontentament que hi havia en aquell moment s'està canalitzant cap a les institucions no? d'alguna manera s'està com que, com, que no hem, com que no hem sabut d'alguna manera des d'un moviment més autònom eh, tenir prou força com per generar un altre discurs i una altra pràctica doncs eh, la via coneguda la via de l'Estat de les institucions, dels partits ha tornat a, a agafar la seva força com? d'alguna manera agafant una voluntat una necessitat, una voluntat legítima de la gent de voler participar, de voler de voler recuperar el control de, de la seva vida, d'estimar de, de, el territori on viu, tot això, que és evidentment molt legítim, però això s'està barrejant, s'està dient que l'única via d'assolir això és mitjançant un, mitjançant un estat, un estat no? una estandació i clar, això és una de les coses que nosaltres assenyalàvem en el manifest Panoci, sí, no? que no és que ens estem oposant a el que hi ha de fons en aquest procés, que sabem que de fons pues, hi pot haver certes, certes necessitats i voluntats de la gent amb les que compartim, no? estem per l'autodeterminació, però quina és aquesta via? No? Això és la, aquesta és la via de confondre's amb l'Estat, de confondre's amb les institucions, o és una via que busca l'autogestió del poble no? l'autonomia del poble que busca, que busca mantenir aquesta o sigui, d'alguna manera fer que ressorgeixi no? la, a, el poble i, i amb això parlàvem, veníem parlant, no? en Fèlix ha dit una frase no sé si me'n recordaré gaire però deia que que des del moment en què tots aquests, la CUP o tots aquests partits així i, i, i moviments Uh, uh, um, d'alguna manera barregen el fet nacional amb um, un altre cop más de lo mismo, o si sigui, que un dels lemes de, de l'independentisme és per canviar-ho tot. No? Uh, nosaltres considerem des de la plataforma bonací que, que parlave d'un procés de ruptura uh, avui en dia, un procés de ruptura, no, no veiem que això sigui un procés de ruptura o si sigui, veiem que és un continuisme no? un continuisme de, des del moment en què no s'impugna se segueix fent un partit polític se segueix demanant un estat doncs aquí no hi, ha, no, hi ha, no hi ha una impugnació real no hi, ha, no, hi, no hi ha un canvi real si hi hagués un estat català el dia següent què hauria canviat no, no estem d'acord amb això per canviar-ho tot perquè no, no pensem que canviés gran cosa llavors Bueno, hm. Mmm. Eh, uh, veniam reflexionant això que si, si tots aquests moviments i partits abandonen la idea de la revolució, revolució total, perquè és, des del moment en què estan mantenint uh, el sistema de partits i ja estan caient, estan dient que no, que no hi ha una ruptura, que no que estan posant per una via que no és rupturista, doncs estan deixant d'endavant la revolució, no? I llavors, nosaltres Cairem des de la de plataforma però no sé, -sí, pues que ja ja una tercera via, no? de, una via que és la, la de l'autogestió la del poble que no Ben. Que no no de en aquest sistema i no sé, que no necessita d'estat, bàsicament. No tenes de... que. Que va dir la frase. Bé, bueno, complementant el que heu dit, només dos referències que ja les hem anat comentant últimament. Una que la comentàvem de fet ahir, l'escripta de la Simon Güell, la, la nota per la, la suppressió general dels partits polítics, que és molt clar això, i l'altra la contribució que s'ha fet també amb el diagrama de l'Estat, que per, per poder analitzar aquestes qüestions i reflexionar sobre elles crec que són prou prou relevants, juntament altres qüestions com s'ha comentat durant el cap de setmana com el treball assalariat i, i d'altres no? però bueno que, que crec que això pues, pot contribuir, de fet ja està contribuint a, a aprofundir en tot plegat bueno, jo em volia centrar com bueno, donant per fet que, que estem fent aquesta reflexió que ja estem en aquest procés o sigui, crec que una de les qüestions claus les qüestions claus és com llavors com ho fem no? o sigui, el fet de de... com podem anar donant passos cap a, cap a construir algú que realment és antagònica a l'estat i al seu partit i a tota aquesta estructura capitalista però que d'alguna manera l'hem d'assetjar de... l'hem de... de provar d'alguna manera l'hem de viure no? perquè realment pugui ser doncs, una escola de revolució no? en aquest sentit. Llavors... Eh... Uh, hem, hem, o sigui, jo considero que, el, que hem de ser capaços de, de fer una alimentació permanent de, de claretat en les idees i de, de poder-les dur a la pràctica i poder-les viure uh, amb els nostres iguals perquè, perquè la, socia, o sigui, la societat que volem és amb els nostres iguals i, i, i l'hem de construir amb, el, amb els nostres iguals no? llavors uh, aquestes dues qüestions doncs, han d'anar de la mà amb la idea i, i entenc la necessitat de, de, en paral·lel de tot el treball que estem fent anar, anar d'alguna manera constituint una societat en paral·lel que, que sigui justament en aquesta escola si no, no podrem no, no, no podrem viure no, no, podrem, no podrem desenvolupar aquests valors o sigui, perquè els, els valors eh, es tracta de reflexionar i, i reflexionar sobre els principis i sobre, sobre les bases que volem desenvolupar un procés transformador però, però si no ho practiquem no, no hi haurà connexió possible amb, amb la construcció d'una realitat. No? per tant aquest, aquest aspecte crec que és molt nou.lav d'entrada d'això el que somdic que anar construint una societat en paral·lel amb una sèrie de valors podem etiquetar com a cooperatius per ficar-li una etiqueta eh, necessàriament eh, anirà construint comunitat o sigui, la, la comunitat és un, un dels elements eh, fonamentals d'una societat en procés revolucionari, o una societat eh, que pot ser lliure i que de fet és una de les mancances que té la societat actual, que és eh, l'extrem últim en el qual la comunitat està totalment eh, destruïda i l'únic valor que hi ha en la societat és l'individu individualitzat i per tant eh, l'ésser que és fàcilment controlable per estructures de dominació en aquest cas de l'Estat no? per tant la, la construcció de comunitat crec que és fonamental en aquest sentit llavors la, la comunitat a, a través de la seva eh, amb, amb l'extensió d'aquests valors, d'aquests principis i d'aquestes pràctiques i del fet concret de ser capaços de resoldre les qüestions com, eh, concretes que, que requerim a resoldre per poder viure eh, és on, on, on ha de néixer tot tota aquesta pràctica revolucionària no? és a dir, com, com amb aquests valors, amb aquests principis amb aquest context i amb aquest moment històric en què vivim eh, com anem avançant en, en resoldre qüestions que ens atanyen com a àssers humans i com a comunitat que, que s'està eh, ajuntant o que s'està interrelacionant no? i i llavors, d'alguna manera, això construeix una cultura, una cultura sobre uns valors, sobre, una, sobre unes estructures polítiques, econòmiques, socials, que tenen una línia de coherència amb, amb aquests principis, no tot i que, òbviament, mmm, tot el que farem i tota l'experiència que anirem generant serà totalment imperfecta i, i, i mancaran un munt de, de coses i cometrem un munt d'errors de, de, que en tot cas també en serviren per poder aprendre de, de, i reflexionar sobre la pròpia experiència. No? experiència.ors eh, bueno, d'alguna manera també és un, eh, una aposta que, que s'està fent des de, des de diversos col·lectius, que és l'aposta per l'autoorganització per, per, per avançar en, en aquest procés de, de construir construció, de reconstruir aquesta cultura, popular no? de la cooperació, d'ajuda mútua de, del que sigui. Llavors per l'altra banda, tenim... Eh, o sigui, això és un procés que, que, que d'una manera o altra doncs molta gent ja ja estem fent eh, i que en tot cas es, es trobarà amb, amb limitacions eh, concretes des del punt de vista de, de la realitat en la què vivim, no? des del punt de vista de les estructures que domina, de dominació que hi ha ara, i sobre qüestions concretes també que es poden fer qüestionar la la societat, la societat capitalista o la societat estatalista en la que vivim no? com per exemple tota la qüestió del, de, del monopoli de l'Estat aquesta idea de contracte social o el fet de que per fet d'haver nascut en un territori determinat ja ens regim per una sèrie de, de lleis i d'imposicions que fa l'Estat i que ningú de nosaltres se'ns ha preguntat si volem formar-ne part o no o sigui, el, el, més enllà de tots els monopolis que suposa l'Estat un monopoli esen, essencial és la pertanyència al, al propi Estat o sigui, no, no hi ha opció de, de no, no formar-ne part de l'Estat i per tant és un, és un sistema social d'imposició a l'individu I, i, i llavors doncs tots el tot els processos de, de construcció d'una societat paral·lela o d estructures d'autoorganització autònomes eh, òbviament neixen de la voluntat de l'individu i de la llibertat eh, i la voluntarietat d'adhesió a una organització social o a un sistema d'organització. No? Per tant, aquí hi ha, o sigui, necessàriament hi ha una, una dicotomia important entre la impossibilitat de d'avançar fins a un últim terme una societat paral·lela perquè necessàriament ens trobarem amb aquestes contradicions que venen imposades des de fora eh, llavors bueno en, en, cert, en cert moment i, i des de ja hem d'anar ja, reflexionant i pensant de quina manera abordem aquesta qüestió no? des del punt de vista d'un xoque de, de, de valors, d'un xoque d'estructures, d'un xoque de de, de, de propostes de d'organització de, de la societat que són total i absolutament antagónides eh, bueno, aquí podríem entrar en, em, això és una característica essencial del model d'estats nació que coneixem i, i per tant em, aquí, aquí podria ser una qüestió a discutir eh, del fet de del, dels posicionaments, dels col·lectius dels moviments, de les persones que aposten per, per, per constituir un estat o la constitució d'un estat com un mal menor o posicionaments d'aquest tipus que, que escoltem habitualment no? des de diferents posicionaments en entorn a la independència eh, doncs hem, de, hem de posar sobre la taula qüestions molt concretes com per, per exemple aquesta eh, aquesta del de la imposició de la pertenència al sistema d'organització social a través de l'Estat en qüestió del, del monopoli del propi estat i el concret del monopoli del, de la violència i d'altres eh, no només del el monopoli de la violència el monopoli del control del territori el monopoli de la creació i la gestió del diner el monopoli de, de lo que és la relació amb tot el sistema empresarial capitalista i el sistema fiscal i de, i això. O sigui, to, tot això són són són poders hegemònics que s'ha autoassignat a l'Estat llavors eh, o sigui, hem d'interpel·lar entenc que hem d'interpel·lar a, a, a tots aquests posicionaments a, a veure com resolem això no? perquè des del punt de vista de, de, del, del concepte d'autodeterminació eh, si, si, si hi ha una posta d'autodeterminació en un determinat territori Ah, òbviament eh, tota estructura autoorganitzada de manera autònoma ah, s'ha d'autodeterminar per, per si mateixa i per tant hem de veure ah, de quina manera es resol aquest, aquesta voluntat d'autodeterminació amb una voluntat contrària que no accepta aquesta autodeterminació i per tant ah, de quina manera realment Eh, defensarà, qui està defensant l'autodeterminació des del punt de, de la construcció d'un altre estat eh, que les comunitats eh, humanes de manera autònoma ens puguem autodeterminar seguint el principi de l'autonomia. o sigui que... Pots, concre pots dir-ho concret o <coughs> sigui, sí. com tu plantejes si un estat penal bueno, de defensar... Bueno, estic, de... estic com... Sí. o sigui, no, bueno, no, no crec que si no, no ho en el sentit de... O si sigui, estic plantejant aquesta dicotomia de... de, de o sigui, qui, els que apostem per, per la construcció d'una societat que es basa en principis d'autonomia, eh, doncs, òbviament, el principi d'autodeterminació de, de les comunitats autoorganitzades és un principi bàsic. No? Llavors, bé, que hi ha una contraposició amb... O sigui, no, no, o sigui, tal i com coneixem ara el model d'estagnació, eh, aquesta aposta que estem fent és incompatible. Llavors hem d'analitzar què suposa això. Què suposa de, des del punt de vista de, de com interpelem els sectors que aposten per aquesta via, què és contrària i a més eh, en, en sentit de dominació sobre els postu, postulats d'autonomia eh, i de quina manera això... Eh, o sigui, quines conseqüències pot tenir això en el temps en el sentit que, que en un moment donat per, per, per la pròpia naturalesa del, del procés d'autoorganització que s'estigui desenvolupant això generarà una, una contraïcció a l'atem amb, amb l'estructura de dominació eh, que dintre dels paràmetres que coneixem ara si és irresoluble en, en termes de, de compatibilitat no? i bueno, llavors hem de ser capaços d'anar visualitzant aquests escenaris i de quina manera avancem des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu en legitimar el nostre model d'organització social model en un sentit general des del punt de vista de l'autonomia i com això ens pot servir per qüestionar i per avançar i en un moment donat per confrontar els límits que, que ens imposa aquest model d'estat nació basat al, al monopoli i al, al contracte social. I, i bueno, després per acabar una, una cosa que va sortir el, en, la, en el debat d'ahir, també el, el tema de, de, que el, de que els processos d'autoorganització que parlàvem de, de lo, lo que seria la confederació de processos d'autorganització, de d'assemblees, que, que estem molt acostumats a la idea de, de, de l'estàtic, com, com és l'estat, no? I, i el tema de les fronteres, i el tema de que... O sigui, tot com que, no sé fins i tot, la, o sigui, el concepte de capital, no? que, el, que és com... O sigui, hi ha capital, o sigui, la capital és una part del, de la noció de l'estat. No? Les no una noció d'autonomia doncs, no, no té no pot tenir la, el concepte de capital no? capital de l'estat sí però capital d'un procés d'autoorganització bueno, o sigui, és part de, també del de qüestionament d'aquesta de, idea estàtica de, de com han de ser les, les formes d'organització no? pues, per exemple, com dèiem no? si, si, si ens confederem o si ens autoorganitzem si ens enxargem i estem coordinats en, en, difer, en, en un mar territorial determinat no, no vol dir que, és, que sempre ens haguem d'organitzar amb tots els que s'estem organitzant per, per, per resoldre una qüestió concreta. O sigui que, que potser ens, ens confederarem o ens, o ens relacionarem amb una sèrie de, de, de processos més propers o més unyans amb objectius determinats perquè com a comunitats humanes voldrem resoldre conjuntament però no vol dir que pel fet d'ajuntar-nos per resoldre una qüestió concreta ja els que ens hem ajuntat ens hem d'ajuntar per resoldre tot perquè llavors ens trobarem que, que, que no tindrà sentit no, no, no tindrà cap sentit perquè llavors estarem perdent o, o si sigui, estarem ficant per sobre una suposada extracció de com ens hem d'organitzar en base a la necessitat real que tenim per, per organitzar-nos i, i resoldre qüestions concretes l'exemple no? que comentàvem ahir o sigui que, el, que... des deu des d'un escenari futurible de, si des d'una assemblea en un territori determinat des, fiquem a en Tarragona ens, eh, potser ens eh, organitzem o per fer un més extrem amb Alacant potser ens, ens, ens ajuntem per resoldre una qüestió sobre la llengua amb la gent de, de les terres de l'Alt d'Empordà però el fet que ens harem ajuntat amb els de l'Alt Empordà per resoldre qüestions que tenim en comú en aquest cas que poden ser sobre la llengua potser no ens coordinarem en el mateix nivell amb els de l'Alt d'Empordà per resoldre una qüestió d'abastiment que resoldrem localment amb, amb, i confederats amb, amb, les, amb els processos d'assemblees que, que hi hagi en aquest entorn no? Llavors, així com, a, com una idea de, que va sortir no? i Bé, bueno, més o menys, jo crec que amb això. Bé, bueno. bueno, només volia recordar una que també ja havíem parlat ahir, encara que no va tocar cap dels ponents però sí que va sortir, ja, la qüestió individual, no? Perquè, diguéssim, la societat està conformada per individus, i Igual que ens hem de coordinar, potser, o ens podem coordinar doncs, des de Tarragona, les Terres Tarragonines, amb l'Alta Empordà per tractar temes pel que fa la llengua, igual doncs, pel que fa l'abastiment, farem una organització molt més propera, més, més ajuntada. No? També hi ha qüestions que tenen a veure amb, amb la societat, que són qüestions plenament individuals. No? I, I també penso que eh, eh, ha de tenir cabuda aquest espai a dintre de qualsevol estratègia que, in, que impliqui la creació d'una nova estructura social, no? la de l'individu, no? l'àmbit eh, que no deixa de ser important, no sé, perquè entre ja tots, tots fem la societat, no? tants com nosaltres. Sí. Ah, tú no me es que por eso antes he confundido, por eso feliz. Todas las pruebas actuales han dicho que que hay un proyecto de creación de un ejército catalán. Uh -huh. sí, eso es muy breve, no me acuerdo. Con tú, eso es muy breve, ¿no? Me eh, demandaba, ¿cuál es la posición de las cubas antes de vosotros, no sé, sabes? Mira, és que no ho sé. Jo suposo que l'ESCOP té un posicionament que és, a, veure, com a una cosa és com ell diu que l'ESCOP és com una organització que està formada per organitzacions. És com una mina de federació on hi ha un eh, endavant, no sé si ara, ara passa, no està, i ha diferents col·leccions entre ells. Hi ha una organització que és llibertària. No sé si a nivell de, com aquesta organització llibertària, un posicionament en contra o segueix l'estructura hegemònica de les altres organitzacions que són majoritàries però el que sí que tinc clar és que l'organització llibertària que està dins de l'escub és minoritària els que porten la veu cantant em sembla que és endavant i després bé, en el medi temps, el de defensa de la terra que són els que tenen una estructura de partit més antiga i molt d'extremament Ara Maulets no existeix per a les joventudes, és Arran, que són les joventudes. Sí, en referència amb el que estava comentant Gorka, hi ha un moment que ha parlat del dret a l'autodeterminació del territori i després hi ha hagut una aclaració que m'agrada, que ha parlat de col·lectivitats humades. A vegades caiem una mica amb la mateixa dialèctica del sistema i parlem del territori, comencem a a fer un cine i persones que hi habiten, i bueno, una cosa hegemònica. Eh, personalment crec que estaria més a favor de l'autodeterminació d'aquests col·lectius humans, que són col·lectius vius, que poden habitar Catalunya, Murcia o Occitània és igual, que no del fet de dir, parlem del fet d'autodeterminació d'un territori perquè territori pot ser, és una cosa viva que es va creant, desfent, refent etc. etcètera, etcètera. només aquesta puntualització la diferència entre el territori i col·lectivitats humanes després podríem parlar de poble de diferents coses Tu? fet una mica, no sé, al·lucinat perquè es diuen coses que jo no les he viscut. Jo sóc membre de la CUP, no? Mm. I a la CUP sí que hi ha aquests sectors que dieu que, que s'han adherit a la CUP. Però que funciona per a assemblees de, de poble i de barri. I jo a l'assemblea de Genova, normalment hi ja ha estat por perquè estic fent d'avi a la Noguera i llavors quan arribi a nova i, i vaig ja a assemblea. No? Mai s'ha parlat de, de cap d'aquestes tendències de si sí que allà hi ha l'arranc, que quan els comunicats per el parlen, els de l'arranc també les recrudeixen, no? Però a l'assemblea tothom parla dels temes que hi ha, que almenys si són municipals, municipals i quan es va presentar el fet d'anar a, a les eleccions aquestes plebiscitàries doncs es va parlar d'això i bueno, estava, va costar molt perquè s'hi decidís anar, perquè hi havia un 25% de gent 26, 24, no ho sé que no, que no vam voler anar, potser una, una part ja aquest sector llibertari, o, sí. però, per exemple, doncs, a, a tots els pobles, ja eh? Vilanova mateix, que tampoc vaig poder existir a aquesta votació, però vaig assistir a una prèvia, i vi això, 67 o 68% a l'Ordalma. La CUPESOM és, un, és una organització assembleària, és, us decideix tot en assemblea, eh? que l'Assemblea són manipulables tota la vida, que, que algú porta idees i que té més capacitat verbal d'influir... Per, probablement, però això passa allà i aquí. Uh -huh. Els que saben parlar, els que en saben menys, ens deixen bocabadats i, i... No sé. Però bueno, això és un tema... Llavors, concretament pel tema militarista de la l'ANC, són sota l'ANC, sobretot a raó entre puc, uh -huh. d'aquests sectors així, Sí, sí, jo conec de l'ANG, no conec d'Equiptós Esmentar, però conec els cellarers, que és un dels 40 membres fundadors de l'ANG, que insisteix en el que veig divendres, recomanaria que us llegissiu la revolució Tranquil. tranquil·la de l'Andreu Bernils, perquè explica tota la història de formació és molt curiós. Potser, llegint això, potser descobrireu... Eh... Coses que jo no hi havia escobert, clar, perquè... A més de com te l'he llegis... No que no... Sí que en algun sector... En algun moment d'aquest llibre sí que sortia un noi jove que estava encarregat d'afers que no, no, no es podien publicar o no sé què. Per aquí hi havia alguna cosa. Però em sembla que era més per sector eh? No sé, de, de control de que no hi... Si... Els, els van arribar a bloquejar a la web, els dies aquells d'almaüena que no, que estava això, però no. que també hi ha, com a tot arreu, alguns sectors de protecció que són secrets diem, no? però la gran majoria de la, de la gent de l'ANZ hòstia, planteja'ls-hi, d'un tema armat que et plegaran, si és això no? són gent eh, alegre i combativa <laughs> ells van a les manifestacions hòstia, i canten i diuen, i... i... I, i quan veuen algú que es desmarca algú que intenta provocar hòstia, l'aïllant, ràpidament no, no volen cap mena però, oi, per això no el veig podria ser molt innocent però tot això que vosaltres diu ja no el veig jo crec que puc continuar a dir, per dir-se perdut, hòstia bueno m'he mm. perdut no sé, sí, un tema que volia que hi ha apareixen ara hi el tema de la tercera via, és un líbre per quan parles de la tercera, podria componer. Entenc ja. Tu has parlat de sí, sí, la que... tercera via. Qui ho fa salvi... Qui ho fa sor neix? La estacion Ara també ah, i A ah. pos ah, doncs nosaltres també no quan no? sorir sí, en la <laughs> manifestació. No? Sí, pues és que és una altra, no, vale, però, però això potser no ho sabia l'important no eh? no, no és saber les, les, les altres dos sí, sí. clar, clar. Sí. després ja, eh, és, jo m'agrada molt el qüestiu de la societat emparallel crec que ho veig clar més clar que, que la construcció nostra és que estem emparallel i enfocada i, i ben connectada i comunitàriament i i crec que... ara crec que crec que hauria ser també atractiva pels sectors que no estan aquí però que podrien ser i que estan allà per exemple estan allà com ahir vaig llegir un comunicat al manifest del procés constituent d'un home és l'any passat eh? però diu, emilio Sánchez Cárquez és un home Deu de los me acabo de adherir tengo 52 años y me gusta pensar que soy anticapitalista aunque habiendo nacido y vivido en Barcelona y teniendo una vida normal entre cuentas es decir, familia, amigos, trabajo, consumo, hipoteca, etcétera es, di es difícil no sentirse bipolar ¿no? me gustaría que las cosas fuesen de otra manera una confederación de pueblos coordinados a nivel mundial con agrupaciones regionales etcétera las utopías de hace más de 200 años han creado genios y monstruos impensables, no sé qué ocurrirá pero este camino no empieza ahora, tengo críticas y reservas como todo el mundo pero cuando se abre una vía de participación yo sé, tú ya no, pues es, ¿no? clara, honesta y coherente hay que apoyarlo, menos miedo, menos acción es pues, verdad que son dos personas dos medios que ya que es poden sentir atrets per la, per, per la nostra proposta, no? Es poden sentir atrets. Doncs com ho fem, que això ja ho vaig, un, amb un dels que vaig enviar i jo ho vaig comentar, com ho fem per aquesta gent que es reuneix amb aquesta assemblea, sigui del CUP, si del procés constituent, o del Parlament Ciutadàstic, no? o de la Itzià Comensal, ja, aquesta gent, potser no sé si no els connecten, però els, el procés constitucional i els de l'ECOP sí. Crec que ha molta gent que es podien sentir atret si sabem plantejar-ho d'una forma atractiva. Tot i això, l'altra cosa que volia dir és la situació... Hi ha dues situacions, no sé si a si la, la cara. Eh? Dues situacions, la real i la que, que proposem, que és, és la ideal la real i la ideal no, no, no sé si per exemple el, el Ferris va escriure l'any passat un comunicat pel congrés d'Esperanto al es, món de l'Esperanto de dues organitzacions la més purgesa que en fa gràcia perquè es diu, diu Unión eh, Associación Universal d'Esperanto em va fer gràcia universal quan tu hi defensaves l'universalisme i mira aquests, els, els, els, els que en diuen purgesos que no són els que van fer el conèixement, són el SAT. SAT vol dir que és l'associació eh, mundial d'anacionals. On hi ha el Pedro Sanz, que és amic teu, no? però, però si hi que és el que et va traduir el teu comunicat, que és el Miguel Fernández, no sé si ho coneix, però s'ho sé personalment. I el Miguel Fernández, jo l'hi traduït, diu, però no hi estic los que estamos en el, en el tajo, los que estamos trabajando que nos jueguen uh, los otros que nos maltratan ¿cómo nos defendemos de hoy para mañana con la revolución integral? ¿necesitamos respuestas? ¿ya? ¿qué hacemos? ¿cómo batallamos? con es, familias que tenemos hijos y ella tenía eh, ¿cómo nos solucionamos? No, sí, es. ¿cómo nosotras arribemos a que estemos Aquestia el que fan cas és el, el seu delegat com si diu, de comissions obreres o d'UGT que ho què ha fet? Això no esclaríssim, sí, què, què fem? No? I, el, i, el, i, el, I el company, que és el que està, està en el comitè i es reuneix, eh? tenen les decisions, és tu explicar-los que fem la, la revolució integral i que no sé què. I, eh, el com que deies tu, a mi el més important, com connectem... Eh, amb, aquest alt, amb aquest món real no? hòstia, a mi és preocupant no, no, i que m'agradaria no, no, no dic que no, no m'agradaria trobar-ho, eh, aquest com aquesta estratègia ja, va, una cosa. Que, que si, si més, jo crec que és millor potser dir si tens molta més idea perquè clar, estàs dient moltes coses que potser et podríem també dir llavors potser dir alguna idea i després ja diràs, intervenir més sovint amb menys idees. Tinc un altre tema sobre el tema de la independència, s'ho veu i després. Sí, jo crec que millor. Vinga. Va bé. Sí. Ah. Jo també. Tu? Va, Alex. Mira, eh? Va, va. Va, va. Intentaré ser molt escoltat. Una d'elles es puntualitza que quan faig el pla el tema de les paraules i de les etiquetes a vegades de, es poden malinterpretar és veritat que des dels grans mitjans de comunicació si parla de tercera via i ho relacionem amb Unió Democràtica de Catalunya i d'Una Lleida però és de la mateixa manera que quan si t'agafes a Kropotkin o a Gaston Leval parla de comunisme i parla de socialisme i no s'està referent ni a Cuba ni a Vietnam s'està referent al comunisme i al socialisme llibertari amb aquest comunisme, amb aquest socialisme, sé sí que m'hi puc cap així. Després, eh, he fet abans, quan he dit que eh, enganyem-nos, la definició d'un estat és un exèrcit, he fet allò, l'esment molt important de la persona que ho estava dient, que era l'Alexandra Calvo, que estava col·laborant amb Andreu Racassens, i he posat la data, que era el 16 del 2 del 2013, perquè m'ha semblat tan forta aquesta afirmació, que he volgut dir Busqueu-ho vosaltres, o sigui, donar una mica bibliografia, de a dir, és aquesta persona que ho està dient, hi ha una comissió que dins de la ANS que se'n diu Força d'Autodefensa Catalana i està a la pàgina web de la, de la ANS. Sí, sí, sí. Per tant, doncs, eh, hi dic que hi he donat la data i dal per donar la, la, la bibliografia perquè no és una cosa que hagi... El Ells són sectorials, estan morris per sectorials i per territorials i de tenir el sectorial de d'exèrcit o... Sí, sí, la, uh, sectorial d'exèrcit. I dins del sectorial d'exèrcit hi ha un apartat que se'n diu Força, defensa catalana, que ho porta Andreu Racassens i Alexandra Calvo. Que aquest... Un el Cellerès no és, no? És. Digues? El Cellerès no és, cellarés, no? És. Doncs... Mm, heu, no ho sé. A veure, eh, doncs, a veure, bàsicament aquests dos punts, volia també parlar-te de... D'això això, que, el que acabes de dir del tema de la... ah, val, del tema de les Cop. A veure, eh, CUP és Candidatura a Unitat Popular. Eh, és una còpia de Eriz Batasuna, Unitat Popular. Eh, si agafem l'estructura de R. Batasuna, que ens més ja sos i que ens ens han revoluncionsians de l'Esquerra Marxista per muntar les Cop, obertament. Eh, ens eh, adonem que dins d'Arriba Tassuna era també una, assemble, o sigui, una organització assembleària on hi havia també un col·lectiu anarquista eh, perdona'm tu saps millor anarquista o Euskal anarquista o anarqueria, anarqueria. Vale. hi havia el que era el Partit Comunista de les Terres Basques hi havia cas, la coordinadora de la Verge de Socialista Allí. aquesta estructura l'han agafat copiada. Partit Socialista d'Alliberament Nacional Moviment de Defensa de la Terra, Endavant Organització Socialista d'Alliberament Nacional i Terra i Libertat i han fet la mateixa estructura. Una cosa és l'estructura assembleària, que és on el gruix de la militància, i una altra cosa és l'estructura orgànica que decideix per exemple, EMDT. Són absolutament, em sembla que un 150... Entestat, a gent, a o els pobles no es veu això. Els pobles no es veuran, però l'organització d'habilitat és com a R que funcionava el cas. Sí, doncs ja és piramidal. O sigui, hi com, Per una banda, sembla, ho he investigat i es pot investigar en les pàgines web de EMDT, o sigui, per una banda està l'estructura i per una altra banda MDT per exemple és el governament maoista quan te'n vas al dia de Sant Jordi a la seva a la seva paradeta i vas a la seva parada tenen el libro rojo de Mao el tal, el qual l'estructura nacional de la Unió Soviètica de Josep Stalin aquestes gent són els que estan dirigint el partit d'alguna manera infiltra en vosaltres no, no, no, no, és que ni tan sols infiltra no, o sigui, és l'estructura orgànica de poder que són els comunicats del Fernández i del Quim Rufat, el Fernández em sembla que estan endavant uh -huh. i bueno entre aquests tres partits es van dividir és una mica la mateixa estructura que té Esquerra Unida Partit Comunista d'Espanya sí. amb Partit Obrero Revolucionario em <coughs> sembla que un altre més el Partit Comunista d'Espanya és el que porta la veu cantant i a partir d'aquí Vas va créem, creant... Gràcies perquè mantenir el codi de. Mm. Bueno, sabia sí. que hi havia este gir dins, però no sabia que estaven tan orgànicament organitzats. Sí. Uh, un moment. Vas posar panau. No apuntam les o sigui, sí. de... jo tenia una, eh. No, sí, és ah, sí. sí. sí, una... que és sí. que... eh, la bueno. APD Tu i ella. Valls fer-te una per provocar unas bueno, vida no sé el que és un poble català ni és el, en què consisteix el dret a l'autoterminació ni el que és una nació. Només sé que el poble real són els explotats. Us llegirré una cita de Rosa de Luxemburg quan parlem del dret de les nacions a l'autodeterminació estem usant el concepte de nació com una entitat social i política homogènia. Però en realitat, un concepte com el de nació constitueix una d'aquestes categories de la ideologia burguesa que com la llibertat del ciutadà, la igualtat davant la llei, etc. la teoria marxista ha sotmès una revisió radical demostrant que darrere aquesta cortina de fum S'amaga, en tots els casos, un contingut històric ben definit. En és societat de classes, la nació, entre cometes, com a entitat sociopolítica homogènia, no existeix. El que sí existeix en cada nació són classes amb interessos i drets antagònics. No existeix, literalment, una sola esfera social, des de les més gruies relacions materials fins a les més subtils i morals, on les classes i el proletariat amb consciència de classe tingui- la mateixa actitud i on apareguin com una entitat nacional sòlida. En l'àmbit de les relacions econòmiques, les classes burgeses presenten els interiors de l'explotació i el proletariat els interiors del treball. En una societat així constitueix no cap parlar d'una voluntat col·lectiva i uniforme, de la autodeterminació de la nació quan a la història de les societats modernes trobem moviments nacionals i lluites en favor d'interests nacionals solen ser moviments de classe dels estats dirigents de la bibliografia que en un moment donat poden afrontar els interessos d'aquests els estats només se'l avassuran en que sota la forma d'interests nacionals defensin formes progressives del desemboculament històric i la mesura en què la classe treballadora encara no s'ha diferenciat com a tal de la massa de la nació. Liderada per la negociació, el suficientment com per formar una classe política independent i conscient. I us diré que em sembla que el debat sobre el no sí o sí sí és un debat fals. L'edat real és dir sí a la revolta, sí a l'autoorganització, a, a crear una comunitat de lluita internacional de tots els espaldats I, bueno, i em sembla que les qüestions del gran no, no contribueixen a una clarificació política no mm. no no sí <laughs> ara sí és <laughs> es que moltes coses per dir, no sé, com a o com a però aviam mmmm Hm. Um... Ja una, una pregunta l'últim que no no, no entes, o sigui, que és ben, no no ben ben la relació amb el que havia dit abans, o sigui, el que bueno, que plantejava fer com una espècie de competició electoral amb la burgesia pel no-si -sí o el sí-sí o, o no, no, que... En relació a la qüestió és, de nació. És, és, és, és afirmar-se com, com a classe social explotada, no?, amb, amb uns interessos antalònics i amb una praxis social oposada a, a la burgesia, el que representa una autodeterminació de, de les classes socials explotades, no? Que no, jo no sé el que és una nació, sinó que està compost. Una nació és qui determina les fronteres o les deixa determinar terminar. Un punt és que ara ens respondré directament a això. Que de, amb, el, amb el manifest de la plataforma BonoCi, ja ho vaig dir l'altre dia, però torno a dir, que va proposar, proposem una redefin redefinició del concepte de nació en termes de ne, o sigui, nació, com que no voldria dir res més que el lloc on una persona neix, no? I els vincles que estableix, doncs, pues, amb el territori on, on ha nascut, amb les relacions que generen aquest territori, amb entorn natural, amb... o sigui, d'alguna manera baixar, baixar el concepte de nació, de, de, de la nació abstracta, aquesta imaginària de... que és aquest concepte no? liberal i això, cap a un concepte que té molt més a veure amb, amb això, amb una altra forma d'organització social que és que és assembleària i autogestionada i que va al lo concret no? les comunitats l'àlex parlar més de comunitats humanes no? i crec que això és molt clau la Simone Weil, tornem a repetir però en el té un text que es diu que parla sobre els partits polítics i té una, un fragment molt maco que si després el trobo m'agradaria llegir-lo no? que, que parla això de la vinculació amb lo, com de la nació en aquests termes més de sentiment dels llocs en què et vincules a la infància amb els amics que et fas la família, el territori, no sé una cosa molt més tangible i experiencial que no un concepte abstracte de nació que no se sap molt bé quina... I després, aviam el tema de... Um... Aviam, aviam el tema de no sé per com començar el tema de l'ESCUP i de tots aquests processos no? de com, com interpel·lar a tots aquests sectors i... jo ja, crec que aviam, primer això no? que, que un moviment sigui assembleari no treu que uh, no, no vol dir, no si sigui, no té per què ser no vol dir res, no? hi ha una hi ha una frase de Malcolm Mix que diu: "Si el segle XX eh, ha servit per demostrar com ambjans en mitjans, eh, amb mitjans oliligàrquics, com es pot intentar amb mitjans oligàrquics, eh, aconseguir fins democràtics, el millor segle XXI serà el segle de demostrar com amb mitjans democràtics es poden aconseguir fins oligàrquics. No? O si sigui, alguna manera ve dir, Potser al segle XX s'intentava fer això de prendre el poder de, de l'Estat per aconseguir el socialisme i la revolució, i a vegades això era incompatible. A potser ara estem davant de... Ara es parla molt de d'associacions de democràtiques, de cas assembleari, com si això fos una garantia de que... El tema és com es farà, al servei de què està aquesta assemblea, el servei de, de quin projecte, no?, jo no, vull dir, com fer nos atractius, no vull dir a les organitzacions, sinó a la gent d'aquestes sí, organitzacions? Sí, sí, sí. Que hi podem arribar, no sé per quins maneres, sí. no a través de la cúpula, no sé si hi ha, ah, hi ha, teix, hi ha una cúpula que no els sí. havia, no? Sí. Com ens fem atractius? Amb aquest Emili no sé què que escrivi allà, com li podem fer a saber que existim? Això, aquesta estratègia de plantejar. Clar, llavors, per exemple, des de... aviam... Jo crec que, que, no, que, per exemple, des del concepte de revolució integral no? o, des de, o des de projectes com la Democràcia Inclusiva, com el Municipalisme llibertari com el Departament Interal, o sigui, d'intentar donar respostes aquí i ara, no? Aquí i ara eh, no, no ha de ser el que es vegi com una utopia del futur, no? o sigui, eh, llavors eh, crec que hi ha molts, però, però tampoc negar cap on es va, no? O sigui, crec que molts projectes que s'estan fent aquí i ara, es, podria, es poden fer de, dos, de moltes maneres no? es poden fer d'una manera d'una manera com si allò fos el tot no? per exemple, una moneda social doncs es pot fer com simplement com, una, com, com un complement eh, de, de l'euro i com una cosa de, que ens ajudi una mica a anar tirant no sé què, però això mateix, aquest mateix projecte es pot vincular es pot agafar d'una altra manera no? es pot dir doncs estem fent aquesta moneda i que, que ens serveix ara i aquí però no és això el que, o sigui, el que volem no és crear una moneda complementària volem, estem per una revolució integral estem per un canvi total en tots els àmbits no sé què ara fem aquesta moneda perquè d'aquí o sigui, aquesta moneda és el primer pas per després volem anar cap a un sistema de vals o sigui, simplement és això jo crec de no negar com el llarg plaç però sí que actuar del color plaç I, i això es pot fer amb moltes coses, que, amb, moltes coses amb una cooperativa de de consum, amb una cooperativa d'habitatge amb una, amb una comun comunalització d'un espai no? el tema és, ho veus en si mateix o ho veus com a part d'una estratègia que va cap a algun lloc simplement és això si, tu, si, si plantejam una estratègia que va cap a algun lloc amb un fi alliberador i tot això doncs penso que moltes de les coses que estan aquí ara ja estan anant cap allà però ho hem de fer explícitament o sigui, una crítica que jo tinc molt clara cap a l'escub per exemple cap a o sigui, inclús, inclús una part de l'estratègia podria ser participar en les institucions del sistema per donar-los la volta o sigui, una, una proposta de democràcia inclusiva, que podríem veure si estava bé o no, era aquesta no era, i la municipalisme libertari també de participar en les eleccions locals en teoria guanyar el poder i cedir aquest poder a les assemblees, al no? poble però això s'ha de fer explícit o sigui, la CUP en cap moment ha dit nosaltres participem aquí perquè volem dissoldre aquesta estructura nosaltres participem al Parlament perquè volem poder criticar tot el que s'està fent volem ser un cavall de troia, no sé què però el nostre objectiu és que no hi hagi aquest Parlament i que el poder estigui a les assemblees i tot això ben, Estic totalment d'acord però de vegades la manera de dir-ho fa que ens aportem la gent de la CUP els que els hem votat en contra si això poguéssim dir d'una altra manera de dir no, no, si això està molt bé, però seria millor si, sí. si hi afegissiu això, sí. sense dir-los que ho foteu malament sí, sí, sí. Sóc, eh? sí, jo que el, que el que hem de dir és això no és suficient a si mateix això no, no és suficient per fer un canvi per canviar-ho per exemple, això, per, això, no sufici, això que feu està bé, però no, si volem hem anar més enllà d'això i a partir d'aquí jo crec que podem guanyar guanyar molta gent en aquest sentit de perquè no estem negant el que estem fent estem dient seria millor si això ho féssim des d'aquest punt de vista si ho fes, no, no és que estigui malament que, o sigui una, el tema d'una participació crítica pots, tu pots participar moltes però pots participar d'una manera, no, no vol dir que hagis d'adherir allò no, al 100% i penso que la clau està aquí i va bé, ja està feia Bueno, uh, gràcies per l'organització de les jornades, m'ha agradat molt els tres dies i, bueno, com s'ha acertat, m'ha agradat molt doncs, la jornada d'ell, especialment amb el David, dimensos amb el Fèlix i tots ara. I, bé, bueno, uh, en la línia del de que ahir es fa parlar, de la recuperació de la memòria i tal, pues, també a Tarrà un grup que, que, es, que fan unes, unes jornades de formació sobre la cultura ibera és un cop un dissabte al mes que és gratuït, molt maco, molt interessant Ibers.org, que és la pàgina web si ho voleu visitar i vull dir, ens està sent molt nutritiu hi ha gent que està treballant en aquesta línia fa temps i aporten dades i informacions malvoloses per allò que és la història la, els nostres arrels veritables abans que l'imperi romà comencés a fer-ho seu no? ho estem gravant i ja estarà i us ho recomanem molt Ibers.org per si us interessa llavors... Eh... Bueno, una mica també poder, es, es veu una cosa que eh, a la, en la història eh, hi ha lo, la història escrita, els llibres, els llibres i tal, i la història no escrita. No? Jo em creio i vull ser part de la història no escrita, o sigui, perquè no sortirà a la tele els llibres ni els llibres. No? I per greixos, em va fer estimar ahir, o David, aquesta, aquesta història que es crea des de la gent anònima que que dur a terme accions sense esperar resultats, licea mediàtica ni res. Una frase que m'ha vingut avui, la comparteixo, és això. Farem coses tan bones i maques que no sortiran, probablement no sortiran en els llibres de història. No necessitem convèncer ningú ni sortir en llibres. Fem i som història de debò. A vegades volem més majories, masses, a la gent i tal. Bé. Llavors, doncs, aquí hi ha una mica el la... En tot el xou, xou o el que es diu procés sovianista, que jo ho poso cometes, la majoria de gent, diguéssim, està atrapat o atrapada amb una visió centralista encara. O si sigui, es volen conquerir llocs de poder, sortir a la tele, fer veure que hi ha una majoria i tal. Jo sóc crítica amb el procés sovianista, sempre crítica constructiva, perquè conem molta gent a dintre i tal i he fet un article que es diu els 7 mites i falsedats del xou independentista de Catalunya aquest i altres articles de crítica que espero que sigui constructiva els podeu trobar a blog Catalunya vol amb bé alta per si us interessa perquè jo he vist moltes coses molts actes de l'ANC, de CUP i de tal i puc veure, he vist a veritables de què es diu en aquests actes i dels actes que ells fan de propaganda massiva de cartells de i és critico que l'ANC a, a nivell de poble va totalment de la mà d'ERC i de Ciu per eh, fer les seves pintades i actes de propaganda massiva t'omplen el poble de propaganda de la mà directament a Erc i de Ciu i això és bastant avarrant perquè no critiquen el sistema parlamentari ni de dominació en el qual estem i llavors, bueno ho he trobat avarrant, no? però sempre he dit que hi ha bona gent dins els moviments aquests, vull dir, no tot és negre, no? Que no vull que ningú se senti ofès per això. No? I llavors, que versus la visió descentralitzada, eh, que molta gent dins moviments assemblearis eh, encara hi, hi està, ja acabo. Eh, vull dir, que penso que de desenvolupar i avançar cap a visions de la vida i de l'ésser, eh, visions descentralitzades i holístiques, no? Que que no vols conquerir llocs de poder que fas desenvolupament personal que desenvolupes capacitats de diàleg d'escolta, de creativitat i això és un procés que també ens ha de fer des de dintre no? i cap a fora vale, Fins aquí, gràcies jo... Bé, dues coses la relació integral jo diria, ja, potser no més adequat d'aquí per parlar d'això, però em sembla que sí que ho puc fer. dir, que ja té eines per, per donar suport a una família que està en el sistema i vol sortir-ne. Si vols en el sistema, en la seva fàbrica i tal, no, però sí, i ara bueno, no entraré molt en detall, però si aquesta persona pot, vol reubicar la seva i fer-la d'una altra manera, convertint els seus hobbies a la seva manera de guanyar-se la vida, anar a veure una comunitat ja n'hi ha, canviant el seu pis en una ciutat per un altre tipus de vida, ocupar el seu propi pis a través d'estratègies que, que es poden fer servir i, evidentment, entrar a formar part d'una xarxa de suport mutu, que és bastant i comença a ser cada dia més gran i, i bé, uh, deixar d'utilitzar el diner bancari per, per, per per intercanviar les coses. Això ja és possible ara, si realment es vol, seriosament una persona implicar-se i, i tirar endavant aquest procés, com algunes persones ja han fet, espai, de a saracades, etcètera, i compartint, passant de, de competir per començar a compartir. I respecte al que diu el senyor Pere de l'ANC, i, i el primer que em culparé ara mateix, eh, de no ser-hi, per transmetre totes, com potser hauríem de fer tots, de ser allà per, per, per, per fer contrafort o contraposar-se aquestes, aquestes actituds no? i aportar la Revolució integral de laINNC i en aquestes comissions on s'està començant a estudiar quines volem ons està la de l'exèrcit i digui jo em planto de que no vull exercir. i punt i final no? O, o no i seguim parlant i el perquèll o que sigui. No? I potser si fosim tots aquest els col·lectius que pensem així estigués ser allà, pot podemem tenir una mica més de veu Mm. Ja està, demà. Gràcies. Com? Això és molt bo, és una cosa de transmetre. Qui vulgui pot passar-se ja. Això seria molt bo. Una rèplica, una, una rèplica breu. He assistit a molts actes i he participat. Costa molt parlar en públic amb un públic que és homogènic a favor d'una cosa i, i dir una versió molt Bà. diferent i l'he fet. L'he fet en els actes aquests. I llavors algú diu, hòstia, jo no m'atrebia però el que has dit estava molt bé. O no és fàcil. No és fàcil. Mm. No. Uh, bueno, uh, seguint una mica el fil d'aquesta bueno, idea que ha transmès la, la Laia que ja, ja, ja, ja ha sortit diverses altres vegades no? el, la, la, sembla que la posta de construcció de, en el segle XXI de a través de processos assemblearis i eh, iniciatives parlamentàries no? que o sigui, jo conec una mica per experiència pròpia doncs, el que ha explicat l'Àlex dels processos d'organització de, de l'esquerra vertical en el País Basc també conec una mica aquí eh, o sigui, crec que a vegades ens, o sigui, hi ha un element molt positiu i és que es, eh, són processos assemblearis vale? o sigui, però no negar això no vol dir que, que això sigui suficient no? però en tot cas pel fet que siguin assemblearis vol dir que hi ha gent de base eh, i que segurament hi ha, gent, hi ha gent revolucionària en aquests processos eh, tot i que pot ser que en un moment donat pel fet d'avançar i de continuar en cert procés doncs en un moment donat es, es converteixin en, o en contra o en no revolucionaris com crec que ja coneixem les tendències que es van generant i per quan ens volem donar compte ens hem quedat sols no? en... <coughs> llavors hi ha, una, hi, ha una, hi ha una cosa amb, amb, amb alguns d'aquests moviments assemblearis que a vegades és com que et donen la caixa i, i aquest eh, et donen una caixa i diuen mira, amb aquesta caixa i amb, amb les lloguines que hi ha dintre pots fer el que vulguis i total que tens la, tens la sala plena de lloguines i no pots jugar amb elles vale? o sigui que, que, que a vegades, el, per exemple en aquestes assemblees locals algunes de les que he pogut conèixer, o sigui, allà el que es tracta són qüestions secundàries. O sigui, les qüestions primàries, o sigui, si tu realment vols veure la revolució i si tu realment vols autoorganitzar, has de resoldre les qüestions fonamentals per, per fer aquest procés, no qüestions que tenen un altre objectiu o que, o que tenen a veure amb una esfera que no té a veure amb, amb, amb, amb la transformació radical de les condicions de vida. No? Per tant, el que passa moltes vegades és que s'estableix eh, un programa polític i, de, i, i es reparteixen les caixes, Llavors, a les assemblees locals eh, s'aprofunditza en això des de la base però s'aprofunditza amb les joguines que, que, que hem donat. No? Per tant, un, un procés que, que vulgui esdevenir realment revolucionari eh, ha de ser total i absolutament popular i ha d'estar total i absolutament obert des del primer minut a, a que ja hi ha, hi a intentar resoldre totes i cada una de les qüestions a, que, que requereixin per avançar en, en això. No? I, I que per tant ja o sigui, són estructures molt complexes de el que creiem en el sentit que, a vegades es parla de centralisme democràtic o d'altres de, conceptes que vol dir que al final les assemblees es converteixen a, en el cis. El cis és el centre de, de no, de, de cuestes de l'estat investigacions no sé ah, sí. no. no? o al final el, el, un procés polític que aparenta ser assembleari utilitza l'assemblea sí, per, per, per, per fer enquestes perquè al final és el poble qui està en la base, en les assemblees i llavors de, des, de, des de dalt eh, és un recull molt fidedigna perquè són gent que està a peu de carrer i, i tenen la millor informació, molt millor que fer una trucada i fessin preguntes és, la pròpia, és el propi poble que, que està contribuint a això. Sí. Si això, això llavors amb, amb, amb això que, que vull dir doncs, o sigui que òbviament hem de valorar eh, des del punt de vista humà el, la, la participació d'individus eh, revolucionaris o militants o del que siguin aquests processos perquè no hem de perdre de vista que això no és no és només això, no és, assemblea, no és una assemblea i està. i en tot cas ens hem de qüestionar aquestes eh, estructures, però que realment la base estarà en, en, en la capacitat que hagi d'imaginar i de dur a terme eh, el, que volem, el que volem desenvolupar si, si el programa polític d'una organització diu que ara hem de parlar d'un referèndum doncs les assemblees locals en la base parlarem d'un referèndum i de com es posicionen davant del referèndum amb un un sí-sí, un no sé què, un no sé quant. O, o en el, si el programa polític diu que ara la qüestió referent és si, per, si participem al Parlament o no, òbviament hi haurà un procés super ric i superdebase de la gent de, de la, del carrer debatint això, però és que eh, des de, o sigui, això s'està imposant o, des, tant des de l'organització com des del punt de vista de la propaganda o de la, de la, comun de la comunicació a la informació perquè hi ha poder per fer això. Sí. I, bueno, després, bueno, un, així com una anècdota que, que vaig conèixer fa no molt temps que hi havia dintre, del, dintre de les organitzacions de l'Esquerra de Berçal bueno, dintre del reconegut històric molt particular de... de de repressió i il·legalització de, de candidatures i d'organitzacions i tot això que ha sigut, que ha sigut present en, en, durant els últims anys al País Basc eh, es va donar un... hi havia un procés en el qual, trasllada la il·legalització de SEGI que era l'organització juvenil de, de l'Esquerra Bertxale es va iniciar un procés de, de reflexió de base també per, per constituir el que seria la nova organització juvenil I, llavors allà curiosament hi havia una corrent eh, comunista llibertària que, que va presentar la seva ponència juntament amb la ponència oficial que estava recolzada per, per un percentatge ampli de totes les estructures locals de, que participava en aquell procés. No, I, eh, no conec els detalls, però la, la proposta del comunista libertària va ser rebutjada i no. I, i, i no crec que hi hagués l'oportunitat d'entrar en, en, en el transfons dels plantejaments que s'estaven postulant allà per tal de discernir quina era la millor proposta, sinó que ja hi, hi ha una tendència i, no, i, no, i fins i tot no vull dir que, que hi hagi una mala, una mala intenció així de primeres o que realment hi hagi una voluntat de dominar o de... Però hi ha d'alguna manera un paquet, hi ha, una, hi ha una caixa, una direcció, una inèrcia, uns mitjans, unes estructures que permeten que que això pugui prevaleixer sobre l'altre. No? I, òbviament, com deia, doncs una, una proposta que era clarament revolucionària i autogestionària, com, com, com una aposta de comunisme i llibertari dintre de la futura organització juvenil, doncs no va quedar així. No es, va, es va tirar i va prevaleixer la, òbviament l'oficial que aposta per, per la constitució d'un nou estat, que aposta per la constitució d'un estat socialista i tot, tot això. No? Bé, molt bé, d'excusat. Moltes que... sí. gràcies, eh? Mm. <ríe> és així, sí. bueno, Jo volia intervenir per aportar un part dels debats que s'han obert, és el com, no? com fem. No? Com fem d'una banda per, per fer-ho, el que volem fer, i l'altra banda per arribar a diferents sectors de la societat per poden ser sensibles a participar, tot el que volem fer. No? Eh doncs penso que el com és creant, no? podria ser la manera, no dic que sigui l'única, no? però com podria ser creant des de la nostra pròpia creativitat i des de la nostra pròpia voluntat i des del de satisfer les nostres pròpies necessitats com a éssers humans, que són múltiples, no només materials, també, no? Eh, i, I com arribar als diferents sectors de la societat, doncs, bueno... Uh, tampoc no m'agrada el tema de les propagandes i del prociferar um, si i tal i qual, no, no, no sé que aquesta sigui una via massa vàlida um, per la um, falta de realisme i per la molta intrusió que significa això com ja s'ha exposat anteriorment però sí que, pe sí, sí que sé que dins de la naturalesa humana hi ha alguna que es diu sincronia no? i que qui realment un desig honest, sincer i verdever de trobar una forma de vida diferent de la que està vivint. Si nosaltres estem creant-la, ja trobaran la manera de una casaça no? perquè això existeix. No? Eh... I després eh... penso que també que és molt important a, a, també a fer exemples sobre incisió col·lectiva, autoorganitzades. és molt important de cara que molta gent que està asseguda i que pensa que no hi ha altra sortida comenci a, a desvalar la seva visió no? a treure el pèl que, que ha posat aquesta realitat imposada sobre les capacitats que cada supera i després eh, m'agradaria també afegir alguna cosa al, al text que ens ha llegit el company eh, que m'ha semblat molt pervers en realitat perquè redueix a l'essència humana a, a explotadors i treballadors, no? O sigui, això és molt simplista, un ésser humà és molt més que això. Els éssers humans són molt més que això, que explotadors i treballadors, no? Molt més, o sigui, molt més, no? I, i, I, bueno, és que dic per perquè... Jo no dic perquè tu siguis per per haver-ho veig i no? no. no? Però sí, que, sí que la persona que, que, que pot definir la realitat humana duna forma tan simplista, no? Realment un i i una i una i una forma de una visió com molt estreta, no? Perquè no és capaç de veure tot el l'ampli ventall de, de no sé, de colors i d'emocions de, i de sentiments i de realitats que pot generar un ser no, no? Bueno, no és un homo, <ríe> <que entén>, no t'entén <ríe> qui és un, un individu, un ésser humà, és una abstracció que no existeix a la realitat social. Com un ciutadà tampoc existeix a la, a la... No una, en la vida social, existeixen individus que, que agafen unes determinades relacions de classe i és així i generen relacions de producció i una noció de comunitat però bé, no són pactes, acceptem pactes. això acceptem produir-nos aquesta, o sigui, aquesta definició Un individu és una noció de la il·lustració burgesa no? abans jo no podien existir persones individuals però existien una comunitat real en les societats prèvies al liberalisme burges? No, el que m'estàs parlant és d'una abstracció de la burgesia, d'èssers individuals que no se saben què són, o qui, qui decideix qui és català o no, l'ANC? No, cadascú... Ja crec ara, ara potser estem entrant un debat. Sí. Sí. No, sí. Sí. Sí. Bueno, no, només, només volia aportar això, no? sí, sí, sí. que és reduir-ho a, a molt poquet, no?, diguéssim, va, va, va, va. El, el, el, el, diguéssim com una guerra de, entre explotadors i treballadors. Doncs sí, així és que... La classe, l'exterior, l'humanitat, es poden Sí, sí, sí, sí. Vui eh? sí, sí. mitja, mitja ora, Pasqualiana, volia parlar de de dos coses. Era això que s'ha dit de, de la necessitat si tu, jo, de haver estat com connectar amb, amb la gent que té una, una realitat immediata, no? De que la revolució integral es queda com massa llunyana, no? I, això no li serveix pel seu dia a dia no? I, és, i potser és veritat, i tampoc soc una persona gaire indicada perquè no estic ficada a fons de la cooperativa integral catalana no? o sí sigui i que ho, ho dic sense conèixer coses que s'estan fent i s'estan fent coses molt, molt interessants però jo penso que s'oblida una cosa fonamental en aquest sentit quan es parla de transformació de la societat i és al punt de vista estratègic o sigui una cosa és la tàctica d'una manera i l'altra cosa és l'estratègia les classes altes, les classes que, que, que tenen el, el domini o que ho intenten tot, a, tot el que poden i no que aconsegueixen tenen aquesta visió estratègica o sigui, el poble no pot estar limitat a tractar de solu solucionar qüestions immediates perquè li, li, li manca una, una perspectiva de a i això és el que es determina amb una estratègia, però Després tenim un altre problema, que no és definir una estratègia a llarg termini, sinó fer-nos una, una idea adequada de la situació. I per això hem de saber d'on venim. I, i d'aquí és molt important tota la tasca que s'està fent de recuperar una, una història. O sigui, es tractava d'empoderar-se, que la consciència popular s'empoderi. I, i no es pot limitar a, a allò immediat. i Llavors, si es vol tenir alguna possibilitat d'eixit, tot i que és difícil, s'ha de comptar amb això, i això requereix un temps d'anar coïnçant, no? d'anar preparant-se. Preparant eh, llavors, és molt interessant que hi hagi una proposta de revolució integral que potser ara doncs, no està acabada, està mirant de... de... De, no sé de, de fer-nos aquesta idea adequada d on estem el més adequada possible i el tractar d'establir-nos determinades estratègies. I sense això no és possible cap alliberament. El que sí que podem fer és que ara en emparar de dir, bueno, aconseguim una independència nacional però alhora l'hora venen en pàg tota una sèrie de qüestions. I, I clar, de manera tàctica hi ha com una, uns, uns guanys però després també hi ha una, un pagaments no? i llavors per no caure en, en generalitats no doncs és molt important ni una, una qüestió de, de, de futur clar, igualment no li solucionem res a, a, a ningú a l'immediat, això que he dit no? però s'ha de contextualitzar ho, ho dic per, per repassar el, el tema de, de fer-se una idea més, més ambiciosa no? I, i de tenir consciència que l'elit frac fan planificacions. I aquestes planificacions a més conten amb unes dades i amb una informació que nosaltres, d'entrada, de no, no tenim. Eh, ah, y... Després, a veure, era sobre altra qüestió. És eh, sobre el tema de la, de la qüestió de la identitat eh, col·lectiva no? Eh, el tema nacional, la veritat és es que ja no sé què nombre ponerle, no? perquè és bastant complicat hablar de nacions, Eh, a, vamos a hablar de identidades colectivas que pueden ser amplísimas ¿no? entonces, respecto a lo, a lo que ha dicho antes el, el compañero sobre sobre esto sobre la opresión, es cierto pero es una visión eh, económica lo está planteando desde una visión económica entonces ahí hay, lo que tú decías un, un reduccionismo y sí que hay una opresión de la identidad en el caso de Cataluña está muy claro ¿no? el franquismo está reciente y representa al, al españolismo por por antonomasia no y es es una opresión sobre un tipo de identidad y una manera de, de expresión ¿no? entonces el, el, la cultura <coughs> ha sido oprimida por un tipo de cultura que sería la del estado la, la cultura del estado el estado español en concreto ha adoptado el, el monte castellano o sea establecido con un monte castellano y ahí habría como una presión de la, de la identidad y, y no solamente es un tema económico, ¿no? pero si, si bien es positivo es, es, esta visión de, de aquí porque yo creo que hay una cuestión en el ámbito identitario que queden invisibilizadas porque mmm, el plantear la cuestión de la recuperación, o yo creo que la independencia de Cataluña tiene mucho que ver con el tema de la identidad y con el ejercer una soberanía cultural y no estar en una relación de dominio respecto a otra cultura. Creo que para mí esa es la cuestión esencial. Entonces, que eso se necesita eh, o se debe necesidad de que sea mediante un Estado pues es, es la, la cosmovisión de los tiempos actuales es que es así. Entonces supongo que la cuestión que se ha planteado hace un tiempo, ¿no?, de, de, de gente que sí es libertaria y, y cómo entra el tema de contradicción con un Estado del el otro, pues Porque, sencillamente, para mí, desde mi punto de vista, eh, eh, tiene mayor peso la cuestión identitaria que la cuestión ideológica libertaria. Entonces, eh, vamos a por decirlo de alguna manera, tratándome de, de poner esa perspectiva. Estamos dentro del Estado español, ¿no? Y las cosas están difíciles para cambiarlo. Bueno, pues, ¿sabes qué? Que prefiero estar dentro de un Estado catalán y estar también en las mismas situaciones para cambiarlo, ¿no? Y ese cambio me compensa por una opresión... Que, que ha existido y existen en el Estado español de manera más útil continúa existiendo. ¿no? Entonces, mmm, ver, eso es así. A ver, me desvié un poco. El, el asunto que se, se, in, in, se invisibiliza es el, el asunto que planteé el otro día, ¿no? que es eh, precisamente por culpa de, de su opresión y de que el Estado español ha adoptado la, la idea de España y la ha monopolizado Y ha hecho una idea de España que respecto a, a la Edad Media, el concepto que se tiene en España, se maneja en los reinos cristianos eh, peninsulares, pues es, es distinta. ¿no? Y hay una manipulación y, y incluso la reacción anti anti antiespañolista pues simplemente se prescinde de, de ese concepto. ¿no? Está, este concepto está totalmente estigmatizado, el concepto de, de España desde el punto de vista. Eh, la verdad es que en singular es bastante, eh, apunta bastante a ello y es bastante difícil porque todo el aparato del Estado está definido por, este, por el españolismo ¿no? entonces tiene una potencia tremenda y es bastante difícil oponerse ¿no? entonces una estrategia de resistencia fácil es desentenderse de la etiqueta y modificar España con Estado español es una salida económica, ¿no? es de miras reducidas. De miras reducidas porque una más eh, ambiciosa sería cuestionarle esa misma legitimidad. ¿no? Entonces, se podría emplear otros términos. Podría emplearse el término las Españas, en plural, o Iberia, que no está contaminado de esa, de esa utilización. Entonces, algo que me refería es, eh, disculpar si miro al, al, al fuero o lo que sea, no son no desprecios, sino de concentrarme, es que la cuestión identitaria de la cultura catalana se enfoca desde una perspectiva demasiado individualista es decir demasiado aislada pienso que en el conjunto de la, de la península ibérica y concretamente la parte que queda dentro de la soberanía del, del estado español hay una riqueza y unas identidades también reprimidas entonces el conectar con esa represión y encadenar una rebeldía que no encuentro que se haya de anclar en el universalismo porque es que yo al menos veo en el universalismo sí, totalmente de acuerdo, lo veo ingenuo lo veo ingenuo porque lo veo demasiado mental, no lo veo sentimental como sí que tiene el componente del, el, de defender por ejemplo la cultura catalana en este caso ¿no? entonces eh, el otro día hablé de que había un, un cierto una cierta identidad eh, ibérica que existe, que sobre ella se ha manipulado mucho y que es el, el, el españolismo y no quiero entrar ahí y todo es lo que no o sea no quiero desarrollar eso solamente lo apunto. Entonces pienso que la estrategia de defender la identidad catalana también podría al aliarse o buscar otros aliados en cuanto a otras identidades que están reprimidas en la península ibérica. Y creo que es una falta de estrategia plantear un asunto de una manera tan solipsista tan cerrado, tan individualista. Entonces, yo creo que contra un Estado hay contra un enemigo común, podría ser el Estado español, pero en definitiva es el contexto internacional, todo está lleno de Estados. Parece que no te puedes ir a uno, te apuntas a Francia, o creas un independiente, pero el no Estado no está permitido, que es el mayor problema que tiene el, el tema del, del no-sí, que es el contexto internacional, esto... Pff, no lo permitiría, aquí organizan lo que haga falta con tal impedido porque hay un tema imperial para hablar raro por encima ¿no? se es que están planeando pues, formas de evolución bueno, de todo, todo el planeta y en, en el sistema del estado-nación por este momento es el, el que está entonces pienso que que sería bueno ¿no? mirar de, de abrir esto, entonces el problema que tiene es el problema que tienes es este. El concepto de, de unidad o de peninsularidad ha estado muy contaminado y está monopolizado por el, por el españolismo. Entonces resulta difícil reclamar un tipo de identidad desde la valoración de cada identidad. Porque el, el problema es que esta peninsularidad, por refiero de alguna manera, o esta españolidad, está definida desde un centro y de manera homogénea. Y lo que hay que reclamar es que la españolidad, si tiene algún tipo de legitimidad, no ha de tener ningún centro, o ha de tener eh, centros diversos. O sea, nadie puede decir que es español o que no en nombre de los demás. O sea, yo no puedo decir a este colectivo lo que es, yo puedo decir lo que yo soy. Y yo, como lo que yo soy y formo parte del colectivo, el colectivo me incluye a mí. Y cuando yo más sea yo mismo, pues el colectivo estará más sano de procurar que los demás sean sin sí mismos lo más auténticamente posible y eso es lo que le daría un sentido y una especificidad a ese ámbito y dentro de ese ámbito pues hay muchas identidades y diversas Entonces es una una aportación que quería hacer en ese sentido. Bueno, y me soltaba hablar antes. Bueno, empezar un un punto y lo diré muy rápidamente porque amb el que s'ha ha quedat bastant superat. Un comentari que la Txema és que ha existit algun, algun projecte d'aquest tipus? Ha ja, no? Hi ha existit Gàlia i Busca? No? Era una unit Gàlia Busca? Galícia, Euskadi, Catalunya... Hi ha, hi, ha, hi ha hagut algunes iniciatives eh, en relació... Era el Burges. Eh? Era, burges ja. eh? era el PNB... Era el PNB el bloque nacionalista galego i com se'n se diu aquest, i convergència com se'n bueno, però també en Bildu, Benegall, sempre s'han querido unir sí, tope, así... sí, ja, hi ha unes... sí. hagut unes hi ha hagut unes instils no, jo com, com deixava és que al final de tot bueno, el, el tema que està cantat i no sé com s'acabarà, és el tema que ets, doncs, de la o la independència, no independència. I jo, jo no sé des de la, des de la cosa ideal que, que volem la revolució interna i la cosa real, que és el que eh, el Tajo, l'Assemblea no sé Nacional i, i tot manipulada, l'ambient que hi ha és que és, és probable, no sé si a més, més curt termini o a mitjà llarg termini, que es produirà o que sí, algunes votacions, algunes eleccions i tal. Llavors, el que, no sé si seria interessant per part nostra, eh? valorar quines quines coses positives i quines negatives hauria pel que fa als nostres ideals de que es, es produeix la independència o de que no es produeix jo per això ho he pensat que amb, amb tots els meus mig espanyols i els campats per tot arreu eh, i ho hem comentat no? i ell em deia bueno, cuantos eix independientes diu, ja us daréis cuenta de que nota les culpes de tot el pas en català i de Madrid dic, cony tant i vosaltres també, de que no totes les culpes del que passa a Espanya venen de Catalunya o de del país d'això. De Entens? Sí. Cada vegada aquestes coses són interessants per això, perquè s'acredien conceptes, llavors... Sí que el poder té una perspectiva de no. però una mica se li desmuntarien les seves estructures. Tant els d'aquí, que tot pel culoter d'allà, com els d'allà, que tot la colla de l'ocupació és català. És tot tot no o sé, sigui, és un tema que el tinc aquí, però dir, no ho sé tampoc per pensar-hi, ahir ho de. Va, jo vull preguntar quants torns de parada queden queden un quart d'hora per a les 9 i a les 9 aviam sí, i que acabarien tu, Alex i jo i jo i, jo sí, que mm. I un, què? tu també? Mm. 4, i algú més de, jo vull preguntar també si algú dels que no heu intervingut volíeu intervenir perquè si no jo per exemple no puc parlar o... sí, sí, la mesa d'això si hi ha de... sí, algú que no si sí, queden llavors a eh, 3 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4 5 va, I tancem aquí. Tuit, va, aquí sí. doncs mm. ah, volia dir una cosa referent a lo que comentaves en Joan avanç, eh, i també que tenera en avançat. Ah, el tema per mi és important el, el tema de viure parcialment l'autonomia no? o sigui, penso que a vegades parlem molt de com un a dins i a fora del sistema i jo crec que um, això no hi ha un total a dins i ni un total a fora no? crec que és més útil parlar com en qüestió de graus graus d'autonomia no? sí. o sigui potser no tothom podrà deixar el seu, pis, o sigui, el seu pis deixar de treballar sistema, la seva fàbrica Sí, jo crec que hi haurà gent que sí i és molt important que hi hagi gent que digui doncs jo aporto totes i aquí vull viure moneda, intentar viure al màxim en moneda social viure en comunitat, o sigui, és molt important no? però també vull dir que no caure com en, en la marginalitat en el sentit de tenir en compte que no tothom es posarà en aquest nivell i que no hem de perdre el contacte amb, el, amb, amb, el, amb la gent que té opcions més parcials, no? però que també camina cap a, cap a aquí, no? Cap a allò que... I, O sigui, estan a canviar el món però estan en el món, no? També. Un exemple, crec, en aquest sentit, també... A mi em té bastant... Bueno, no sé, no, no, entrem, en, no entrem en tants detalls perquè també moltes gràcies al company per parlar, per parlar en termes estratègics no? perquè crec que potser no havia sortit tant el tema de l'estratègia i, i crec que, que caiem molt en una mentalitat això corto-placista no? mentre molta gent del sistema pensa en termes això, més, més abstractes i més, i més a llarg plaç i el, la gent més d'assemblees i tot sempre pensem molt en el concret en el en que ens ha de solucionar una, una, necessitats immediates i, i crec que el procés de revolució integral també és un procés que no veurem molt tant de fruits, al millor saps? més o menys, però no, no ens hem de fer la il·lusió de que, de que nosaltres ja viurem en l'autonomia total i, en la, i o sigui, crec que això és una, o sigui, això sí que és una utopia no? potser de crec que hem de ser conscients d'irrealistes que segurament veurem molt poc de del que estem lluitant però això no ens ha de d'apreure que hem de seguir lluitant. No? I... Perdona, però el sistema mai últimament en els últims 40 o 50 anys no, no ha pensat a llarg termini. Sempre ha sigut a curt plaç, saps? Vale, per això vale. estem com estem. Vale, vale, ara és és un... La crisi és tan total per ja. aquest curt placisme en què el sistema governant sempre està passant. Ja yeah, no ja. Alguns... Ja no Sí, sí, sí. <coughs> molt bon apunt, que en no vola no, bon can algun d'aspectes també super cortoplà. Aquesta mentalitat no, no, també el, molt al sistema és eh, parla eh, sí, sí, sí. pensa en allar termini. en tot no. En, en tot no, no sí. la crec... de la globalitat, no a nivell no temporal, sí. sinó també, també és... Sí. sí. sí. Sí, sí, és veritat, això està, està bé aquest apunt. També ah, sí que a, a, a, a aquest cortoplaxipós... No Tothom ha estat pensant si sempre en, sí, sí. en el dia a dia en fer més diners el dia, per demà, per demà, i no s'ha pensat mai com funcionaria el sistema en un llarg termini, per això ha patat. Sí, <sí> Clar, però jo penso que hi ha uns caps, saps, perdó, que, que sí, que han pensat a llarg termini, i hi ha uns altres que han executat el plan que són els que no han pensat a llarg termini que tenien el poder executori no, no, no, no han jugat els analistes que pensaven que ja estan... no, però els analistes ja tenien pensat oh, com, sí, si no llavors bueno, no sé tinc moltes coses però tampoc no m'ho ben en cançó això que dius de potencialitats positives i negatives del procés crec que és molt interessant i una propera... Sí, és un tema que sí, afectada. que jo si veig molt de, bé, de fer com un... Sí, a veure, jo crec que una cosa que es tracta d'ells, intento ser només més possible, dels que ha tractat el Xema, crec que ha sigut un tema molt important, que és el fet de, de la pertinença barrejada amb el tema del sentiment, i com a sents i et deixes de sentir crec que moltíssimes vegades ho piem, que hi ha un sentiment veritablement de pertinença a Espanya de pertinença a Catalunya o de pertinença a, que sé, a Holanda per dir alguna cosa i que aquest fet és un fet important i potser també potser es tindria quan bueno, també ha estat el comentari del tema del franquisme com el franquisme va influenciar amb aquesta idea que es té d'Espanya com a Espanya opressora, utilitzant el tema del castellà com a llengua hegemònica No ha vingut al cap un llibre que em vaig llegir de Miguel de Libres que em diu Castilla, lo castellano i el castellano i ell mateix acaba dient que, que com a castellà se'm sent avergonyit de com s'ha utilitzat la llengua castellana en aquest sentit, no? d'opressió concretament per la Catalunya. I que potser seria interessant, perquè estem parlant a vegades amb ell... Va <laughs> rondant, va rondant. No, no puc menjar i a veure, a veure. Que sóc un els homes eh? el són el inferiors, a les dones que poden fer moltes més coses. <laughs> Això és perquè surti aquí. No, no, no. Eh, la qüestió és aquesta, que, que seria importantíssim Poder fer al millor una xerrada sobre el tema més emocional, més de dir... Bueno, veritablement que és el que sentim, també s'ha parlat del que és o bueno, és una nació, però no podem caure amb el reduccionisme aquest de dir, no, les nacions no existeixen. Sí, existeixen en el moment que hi ha un tant percent de la població tan gran que s'en sent catalana, s'en sent espanyolosa, s'en sent d'on sigui, que això mou. I mou, i per què mou? i jo crec que no hi ha ningú amb el 100% que digui. Ostia, no em sento tudan lloc, sóc universal. No, no. Jo crec que i si no és català i espanyol, a lo milleta sentireis de que sé, del lloc del barri de Blanc que és jo vaig passar a la meva infantesa, però el sens d'algun lloc vinculat territorialment i emocionalment. I crec que és molt important de parlar això sense tabús, o fet nacional el no, fèl·list sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. sí, és fix nosaltres també el que pensar... està és abraçada Artur Mas, ja li queda falta recorregut polític s'ha nosaltres... bueno, eh, de prendre de 150 anys de parlamentarisme obrer com ha acabat la integració de les organitzacions obreres, ni és la parella de l'Estat que ja l'electoralisme i el parlamentarisme ja no són eines vàlides que podem utilitzar el recurs, sí. Ja, bé, no parlem de l'actualisme, de la Santa Cataluña. Qui tenia el no? No, el tom de l'ell. Ah, el tom de l'ell. perdoneu a Joan, ja escriuré. Ja escriuré, eh? Gràcies. Jo sí, ja, si ja ens agradaria dir una cosa però bueno, era que això que està Fernand tot dia estic preparant un, un escrit, una exposició més, més endreçada no? endressada, mica de les idees que he trobat aquí, sobre el, especialment sobre el tema identitari, la no? mirada d'Atgari una mica. Sí. i, i bueno, només era, era aquest que tapun I, i per exemple això que, que parlava parlat el Joan de que parlava de galleusca Penso que tampoc s'ha de reduir a Galícia, País Basc i, i Catalunya, sinó que està ha tot el país guionès, eh, que no tenen com a llengua oficial reconeguda. Penso que també hi ha la llengua araponesa, que no té reconeixement ni tan sols oficial. I després es poden parlar d'altres tipus d'identitats que formen part del fet nacional que potser no estarien directament vinculades a la llengua. No? Eh, por ejemplo para mí para un, un 1714 esto veis al 1522. tú Félix lo, lo sabrás ¿no? con los comuneros ¿no? que el poder del, del, del, de, de Carlos de Carlos I y otros germanatos ancianos y Sí. Y que ya una formas es nacional que bueno, Castilla se utiliza como amotja del del estado de espanyol, però seria interessant qüestionar també fins aquí quin la nació castellana ha estat negada, no?, per aquest estat ja està tan diluïda que gairebé ja no, no se la reconeix, no? O sigui, aquest fet no, no hauria de reluir els nacionalismes que han donat no? més o guerra perquè està molt bé que quasi no aguantat, no?, i hem implantat cara, no?, però d'una manera àmplia. Després d'apuntaria només laia, això de, que dius de que no veurem, veurem una transformació jo, jo arrodonaria l'explicació de dir però hem de fer preferible no, aquesta via que estem fent per, per anar cap allà el viure en l'àmbit preferible tan, tan, tan. jo t'afegiria una cosa tu però no, sé, no podem, no, perquè a un altre torno no? mm, jo t'afegiria la cosa eh? sí, puc afegir una cosa si m'ha les ganes que a mi quan, quan estabas parlant de la identitat, m'ha vingut com una imatge molt clara de, bueno, si és una pissarra de dibuixarí, no? com cercles així concèntrics, no, de, cercle més petit, un altre una mica més gran, un altre una mica més gran, un més gran, no? de, respecte a això que dius, de no negar cap d'aquestes identitats territorials, per exemple, no, que hi ha que sé, primer, en primer lloc, de Girona, i que sé, de, no, primer en la meva família, després del món d'ordmen més habit més d'amistats, no sé què, després d'una ciutat, després d'una comarca, després d'un no sé què, no? I això pot... no negues cap d'aquesta gradualitat de la identitat. No? Això dels cercle i després com unes fletxes que anirien amb, com transversals, no? De dir, més la identitat no és només del territori, la identitat és també una identitat eh, sexual, una identitat eh, política, una identitat econòmica, una identitat espiritual, una identitat... Sí, com, com la idea de cercles concèntrics i, de, i a més a més l'identitat transversal bueno, una, un concepte molt més ric d'identitat en general en tot el sí. Sí. tots els nivells uh, per un costat són 3 o 4 coses molt breus no cal la SIC per la revolució integral o si sigui, la SIC ofereix eines que poden ajudar a la revolució integral però algú <tots> pot viure plenament la revolució integral sense ni haver sentit mai a parlar a com CIC, on se fan moltes comunitats en molts llocs del món uh, hi ha molts continents i en el nostre país també i en les nostres comarques també passa més a més, Ja on hi hagi una persona individualment o convençutament que fa unes formes de vida que el realitzin que visqui a harmonia i que siguin bé es pot citar per exemple també afegir els països que l'estat espanyol que tenen moviments independentistes tenen aflicció. A Castella tinc entès que hi ha sis partits polítics que contemplen la independència de Castella fora d'Espanya i alguns d'ells a Madrid. O sigui, hi ha madrilenys que se'n volen anar d'Espanya. O sigui, no costaria gaire que no hi ha de castellana o castellana. Oi que sí? sí, sí. A l'Iònia o castellana. castellana? I en Castellana i tot el campió. Vull dir, l'he que hi ha païs lliones pintades independentistes. Mal, sí. No només que reivindiquen la llengua sinó que reivindiquen la nació i se'n volen anar d'Espanya de, de, de, sense l'estella, perquè ells són leones, mm -hmm. i els donis, bé, és estat molt estat interessant, interessant eh? de comunitats, mm -hmm. col·lectives, encara no ens ho querien... Bé, ara no bueno, sé sí, que s'enferrar, però no... no. La, una altra cosa que em faria jo, abans he parlat que l'entorn internacional no permetria un un no-estat. Bé, jo pregunto m'agradaria convertir-ho en pregunta i potser podria ser una cosa per investigar una mica no? Quina, qui, què faria oposi, la, oposi, una oposició internacional contra un estat contra un no estat o realment s'hi hi ha algun precedent, hi algun parèstasi Àfrica es podria considerar Amèrica, no sé bueno, això és per, no, no respondre'ns-ho ara eh? potser d'aquí de cara una propera reunió etc. i recordar una cosa el, i l'última l'altre tema, molt greu. S'ha parlat del franquisme. Bueno, jo crec que el franquisme és l'última redobla del tambor de 300 anys de totalitarisme borbònic, Un totalitarisme que al seu país van acabar passats per la guillotina i aquí encara els tenim. Una gent molt especialitzada amb centralismes obsessius i malaltissos dels quals, si ens en podem alliberar, també és una bona, seria una bona cosa. No, no ho requerim tot, però com a mi ens alliberaríem de... Si poguéssim d'això ja sabia molt seria molt, no seria tot ni de lluny recordar que aquesta gent han estat 300 anys eh, dividint, manipulant per legitimar-se no, ni legitimar-se ni res, però per mantenir-se en el poder del que en aquell moment era l'imperi més poderós de la història de la humanitat eh, l'imperi espanyol de fa 300 anys era una bèstia i molt codiciat i van manipular i van jugar amb, amb moltes coses, amb tradicions amb, amb enfrontant castella i castell... persones diferents llengües i, i no, no es va fer gratuïtament es va fer expressament això eh? de, de, de jugar agafam castella com a liada i des del castellà imposar i, i, i generar divisió i odi entre la gent no, no és gratuït jo crec que res més jo voldria felicitar el nivell de debat que hi ha hagut crec que ha sigut potser del, de les, del dies de les jornades, crec que ha sigut el dia en què més suc hem, em sembla bastant que l'hem tret col·lectivament i, i vull felicitar pues, m'alegro molt d'haver fet aquest acte encara que hi ha hagut tots els problemes aquests, i que, bueno, que gràcies per haver vingut i per, per tot el que heu aportat, que, que, que és molt important a tu per haver-ho